Da bi ti Allah dobu učinio Kabul, sjeti se kada si nekada nešto iskreno uradio radi Allaha, u njegovo ime. Ne želeći ti ime, ni slavu, ni popularnost, ni čuvenje, ni da te ljudi tršu, ni da nešto zaradiš materialno, samo da Allah bude zadugoljen. Ja ostavim tu 50 sekundi da ljudi razmisle. Ako se ne možeš sjetiti, još večeras kad izađeš odavde, pokušaj učiniti nešto, makar daš nekome nešto, iskreno da Allah s tim bude zadovoljan. Zašto? Kad ti bude trebala doba da ti se usliša, onda kaže, Allahu, ja sam tad i tad to uradio, samo da bi ti bio zadovoljan sa mnom, pa te molim ti meni sada, daj to što meni treba. Jer Muhammed Aleyhisselam govori jedan čuveni hadis o tri čovjeka koja su krenula na put. Pala jaka kiša, oni se sklonili u jednu pećinu, Bujica je bila jaka te kiše je pogurla jednu stijenu, stijena je pale, zatvorila im ulaz. Nisu mogli izaći iz te pečine. Ko kad se čovjek zaglavi u liftu, ako on su ti kad je to zanimljivo, ali poslije i kad počne estaja zraka, vidimo da panika fata čovjeka. I sada oni vidjeli da je takva situacija. Ne može ti pomoći ni babu, ni majka, ni, ni, ni brat, ni sestra, ni žena, ni mu, nikom. Ko ostaje, ostaje Allah češava. Kad učite suru kulhu huvallahu ehat, u Samed. Ono Allahus Samed znači Allah je onaj kome se svako obraća. Doći ćeš kad tad u životu situaciju da se moraš Allahu obratiti. Ohečiglav u čitav život, oholi se budi rgnta ne želi, Allah paz na seždu, primoračeta Allah da mu se da mu se obratiš. Kokolna suratu kad je bilo naj ovaj, na 2 10 metara dolazi četnici, dolazi neprijatelji, ovde naš rol probijena linija. I ovaj komandir kaže, učite šta znate? Eto i tu su, molite, samo Allah, odstav ga molite. Šta znate učite? Sada ovaj dan uči kuhu, valla, ovaj drugi felek, ovaj nas, ovaj Tespidou, a ovaj ne zna ništa. Ali eto, neki je musliman, on je od Islama čuo merhaba nekada, samo to znao Islama, diguo ruke, vidi da mo treba, ne znači da ja vam se obrati. Digoru govori merhaba, merhaba, merhaba. Moram da čestio podrasela obrati, ne zna kako, šta, diguo ruke okay, i merhaba govori. Ali vidi, znači, dala, Allah... Gada ja dovi ostali, se mora obratiti. I kaže, sad ovaj prvi gospodaru, kaže, ja sam imao roditelje. Nikada nisu legli, zaspali, a da im ja nisam prinio dao njihovo hisse, što se mi znači naučio. Jednom su zaspali, a ja im nisam dalo njihovo. Djeca su mi gladna bila i plekala, ali ja im nisam dao dok se oni nisu probudili. Kad se probudili, ja sam im dao to njihovo, Ako sam ovo učinio tvojim imena, ti učin da se ova stena pomakne. I ona zaista se malo pomakla, nedovoljno da izađe. Drugi sad govori: Gospodaru, ja sam imao jednu djevojku ko što mi se sviđala. Bila je česta, poštena. Jednom je došla potrebom da zatraži nešto para. Ja sam joj posudio. A sam joj kazao hoćeš ovo da ti dadnem? Daj mi se ti. I ona je zbog potrebe je pristala. Kad sam joj se približio, Rekla je, boj se Allaha zbog ovog što radiš. Ja sam se odmako, ko, rekao sam, sve tvoje nosi, ne moraš ništa vraćati. Ako sam ovo tvojim uradio, gospodaru, ti učin da se ova stina pomakne. I ona se pomače, ali nedovoljno da izađe. Treći sad uči ovo za biznismene ili firmaše, što se kaže. Treći kaže, gospodaru, imao sam ljude koji su radili kod mene. Uredno sam im davao plate. Jednom jedan odšao na pola mjeseca, nije uzeo svoje što ga je sljedovalo, Ja sam te njegove pare uložio i od toga se Allah dao baričeta, pa se mnogo i mjetka i stoke je namnožilo. Dolaz on posodređenog vremena i kaže daj mi onu moju platu što mi niste dao. Ja kaže kažem išu sve dole u ovoj što vidiš ove stoke, svoje je tvoje uzmijenost. Kaže, ne šali ste sa mnom Allahom robe daj mi onu platu. Kaže sve ovo što vidiš tvoje je Kaže sve je uzeo i odnio, ništa mi je ostavio nije. Ako sam ja to Allah u tvoj uradio ti učin da se ova stina pomakne. I se zaista pomače i oni je zađušen. Znači, kad uđu se razvoje treba, gospodin se odazove, zamoli ga nečim što si uradio iskreno nekada u njegovo ime. Evo ga, 9.15, polako se približavamo Aksamu. Hoću da kažem još nekoliko stvari. Pitao me neko, a i Hanun u mene, ovaj, zašto ostaješ na seđdi duže? Zato što Muhammed sal kaže kada sta na seđdi najbliži ste Allahu Čelešanu. Svako padanje je padanje i ponižavanje. Osim padanje pred Allahom, padanje na seždu je uzvisivanje. te Allah uzdiže i Kad padneš na seždu, kaj, selam, najveći su izgledi da ti dova bude Kabul. Pa onda kaže, povećajte svoje dove. Pa osim na seždu ti. E, ovo rano što rata na nafilama i na sunetima. Na farzima imate mogućnosti koliko vam imam ostaviti. Ali kad klanjaš san, kad klanjaš na filu, kad klanjaš u dubini noći, kad ljudi spavaju, padni na seđdu i traži od Allaha tada sve što ti treba. Spravedi ovo što smo sad rekli dok se je na seđdi. Sve ovo ispričaj Allaho na seđdi, izjadaj mu se. Muslimanu trebaju nekad ljudi da, mu, da se izjadanjima. Čovjeku treba insano da popričaju. Ali kad se Allaho izjadaš, tu će biti najbolje. Ostav na seđdi 10 minuta ako treba. I splači Slobodno pusti suzu. Jer nekada dođe čovjek u situacije da mu je teško i da pusti suzu. Ne plaći pred ljudima, plači pred Allahom želešanu. I kad se vratiš te srđe, osjećaš isto da si stijeno 100 kila makao sa svojih leđa. Na toj srđe reci gospodar, ovakšaj mi, pomozi mi, oprosti mi, uputi me, sačuvaj mi roditelje, sačuvaj mi djecu, sve što ti treba. Kažu nekada je Fendioš napisat neku u dovu. A ja kažem, dovat je napisana na prsima. Ono što te boli, što osjećaš, ja ti to ne mogu napisati. Ja ne znam što tebe boli, kao što ti ne znaš moje hao, moje stanje. Ono što osjećaš ovde, to uputi Allahu. Ako se bojiš za posao, tražu da laha. Ako se bojiš za dijete, tražu da laha. Ako ožda soženiš, udaš, tražu da laha. Ako si roditelji preseli na Hiret, moli Allahu da ima lakša. Znači ono što osjećaš, to je najbolja dola. Ona je Kabul. Ona je gdje Allahu Đelešanu. Jedan brat je kaza Ti nam prouči dovu, jer kaži ti to bolje znaš. A ja sam rekao, u dobi se ne traži bolje nego iskrenije. Kada su put puti na dovu, makar ti je znao samo tri riječi, ona će do Allaha doči bolje nego neki alim koji to zna bolje, ali ne ju puči iskreno. Znači, sa srca dova je najbolja do oni direktno Allah u Zato, gledajte vakat. Znači, kad klanjate podnije namaz, pa klanjate sunete, rije farza. Ta ci na sećdu ostani duži, tad možeš moliš. Kaže molba da se rana ne odbija sadova između zana i kameta. Dači pao si na seždu, klanjaš te sunete, to je između zana i kameta i tad moli Allaha džele šanu. Tad je najvažniji su izda tadova bude kabu. Još ako se postač, na fila ili u Ramazanu inshallah. Još ako ti neko zlom neki učinio. Jer ne odbija se doba mazluma onoga kome nekući ni zumu. Uh, u nekim predanjima kaže se i kiša kad pada, da se Dovan odbija. Međutim, neki sučnih stavili malo prigovora da ovo nije rodostan hadis, ali kad kiša pada, znači kad se spušta ta Allahva milost, se kaže, učite Dovu, tražite tada Allaha Čelešanu. I ovo sve završit ću i zaopužit pod jednim uslovom. Pazi se, haram zalogaja. Pazi se, haram zalogaja. Evo, Zvukom je pustio moje predavanje, što ću kod njega auto, ono što ću sada kazati. Pametli selam jednom čuvenom hadijsu, govori o čovjeku, kaže, e, e, spominje čovjeka i u sefer, sefere, odlože se put. Eš a se elk bere. E, kaže, kosa mu se uprašnjavila i punje, punje prašine. Umorio sam, ostao znači bez uslova za put. I naravno, oni unosi toh za svjeti Allaha, u srtu pustinje, zamisli, nemaš i hrane, odreći, možda i bez jahalice osto, čovjek je mrtav. Diže ruke. Kome ćeš nego Allahu tada? Samo Allahu I on govori, ja rab, ja rab, o gospodaru, o gospodaru, obraća se Allahu. A kaže, Muhammad s.a.v. ma ta' mu haram, harana mu haram, haram jedi. me šrebu u haram, piće mu haram, haram pije. me besu u haram, odjeće mu haram da od harama kupljen. U guzji bil haram, babo od odhranio na haramu. Fa enna juste džabuli dhalika. Kako da mu sallahu dazavi? Kako da mu Allah pomogu? Allah je milostiv, on čeka naš poziv, ali ova je sebi zatvorio vrata. Kako to kaže učenjaci, kaže, ne žuri i nesilja Laha da odazave da ti dovu u Kabuli kad su so je svojim grijesima ti zatvorio vrata da ona dođe do Laha džavaša. Na to, braću i sestre, Ja sam imao toliko. Za večera se. Nadam se da ovaj... Često ste se nečega sjetili, nešto naučili. Amin. Dala sve nas nagražiti